Harmadik fejezet Ahol egy csoda megesik Egy jó fél órával később Szofi és a festő ugyanabban a kis rotondában ültek, ahol a maszkabál estéjén a márkinés írdogált magányosan. Pontosabban csak Szofi ült, míg a férfi, aki épp az imént hallgatta végig a lány történetét, a háta mögött összekulcsolt kézzel idegesen járkált fel és alá. Még egyszer csak görnyedtem megállt Szófi előtt, és így szólt: Ezennel megesküszöm, hogy nálam biztonságban van a titka. Soha senkinek nem fogom elárulni az eredeti nevét, és hogy bármi közel lenne is ahhoz a fiatal lányhoz, akit öt évvel ezelőtt Grász városában méregkeverés vágyjával a törvény elirángattak. És bár én magamnak sosem nézem el, hogy egykor ilyen veszedelmet hoztam az önfejére, kérem, ha egy mód van rá, bocsásson meg nekem! A fiatal festő olyan megtörten állt Szófi előtt, hogy a lány alig ismert rá a pökhendi magabiztos férfira, aki annak idején barátnője fejét is elcsavarta. Hinni azonban egy pillanatra sem hitt neki. Megbocsátani? kérdezte élesen. Hogyan bocsáthatnám meg, hogy maga miatt tönkrement az életem? Hogy elvesztettem az otthonom, és kis hiány felakasztottak. Ha ön akkor tette volna a kötelességét, és elveszi űrszült, vagy legalább elismeri a gyermekét. Ez nem történt volna meg. Ezek után a legkevesebb, hogy tartja a száját, és nem hoz a fejemre újabb szerencsét. Önszántamból soha nem számoltam volna be magának az elmúlt évek eseményeiről, ha a történet felét nem ismerte volna. Fragonár ugyanis két évvel a távozását követően visszatért grázba ahol hallotta, hogy Szofit és űrszült méregkeveréssel vádolták meg, illetve, hogy Szofi rejtélyes módon megszökött a börtönből. Felbukkanása a verszályi udvarban, így kétszeresen megdöbbentette a férfit. Egyáltalán minek ment vissza annak idején grázba, Dühöngött Szofi. Talán szeretett volna még néhány szűzlehányt bajba sodorni. A festő nagyot sóhajtott. Azért mentem vissza, hogy jóvá tegyem a hibámat. Hogy megadjam űrszülnek és a gyermekemnek a támogatást, amire akkor lett volna szükségük. Valóban, vonta fel Szofia szemöldökét. Csak nem megszólalt a lelki ismerete. És mi történt? Gondolom nem fogadták tárt karokkal a löpeti házban. Sajnos hogy sem fogadtak. Ugyanis nem találtam ott senkit. Csak az öreg házvezetőnőt, aki a házat őrizte, míg a város annak sorsáról rendelkezik. Azt nem sikerült kiderítenem, mi lett Hogy érti azt, hogy mi lett vele? Az apja kiszabadította a börtönből, és hazavitte az otthonukba. Sajnos a történet ezzel nem ért véget. Fragonár elmesélte, amit az öreg cselétől hallott, hogy a tárgyalás után nem sokkal az apja egy vidéki ismerőséhez küldte őrszölt azzal az indokkal, hogy az elmúlt időszak megpróbáltatásai kikezdték egészségét, és gyógyvízkúrára van szüksége. Mikor fél évvel később, lefogyva, karikás szemmel és boldogtalanul újra előkerült, Senki nem hitte el, hogy a lány gyógykúrán lett volna, s mind többen kezdtek sugdolózni, hogy talán mégis ő volt az, akinek annak idején a Málon lány azt a szert főzte. Őrszül apja pedig, aki addig is nehezen viselte a szégyent, amit a lánya hozott a fejére. Attól kezdve egyre cudarabból bánt a lányával, aki egy napon megszökött a szülői házból. Löpeti úr nem sokkal ezután belehalt egy szívszél hűdésbe. pedig soha többé nem hallott senki a környéken. Szofit teljesen letaglózták a hallottak. Egészen addig azt hihette, hogy kettejük közül legalább a barátnője szerencsésen megúszta a velük történt szerencsétlenséget. Erre most kiderült, hogy talán sokkal, sokkal rosszabb sors jutott osztály részéül, mint bűntársának. Ezek után nem is próbálta magát visszafogni, hogy haragját fragonárra zúdítsa. Szemtől szemben elmondta a férfit mindennek, mely jelzők között az ajjas, önző, semmire kellő és élv csak a legenyhébbek voltak. A festő megadón tűrte a szétokáradatot. Kérem, szólt esdeklőn, míg ezúttal Sofi kezdett ideges fel alá előtte. Megértem dühét, és azt, hogy nem hiszi el, milyen mélyen megbántam akkorit tettemet. Pedig azóta számos sorscsapás ért engem is. Nekem nem úgy tűnik, bökött fejével a lány abba az irányba, ahol Fregonár a hölgykoszorú társaságában üldögélt, hogy olyan nagyon üldözné a balsors. Pedig nem sokkal azután, hogy őrszült cserben hagyva elhagytam grázt sora kezdett üldözni. A menyasszonyom apja váratlanul felbontotta az eljegyzését, és a hitelezőim, akik a gazdag parti kilátásával adtak nekem kölcsön, egyszerre rontottak rám. Teljesen tönkrementem dühében pedig apám is megvonta tőlem a támogatását. Azután a kezemet törtem el, mikor a lovamról leestem, és hónapokig nem tudtam festeni. Majd a városban éppen csak, hogy felbukkanó himlő döntött le a lábamról. Sebbhelyeim egy részét eltakarja ugyanez a szakáll. De ha jobban megnézi, még maradt egy néhány. Ekkor már nem tudtam más tenni, mint hogy elmentem a jövendőmondóhoz. A féle látóhoz, hogy nincse valamiféle rontás rajtam. Ő mondta azt, amíg nem teszem jóvá egy múltbéli vétkem, Addig ne is csak dolgom jobbra fordulására. Rögtön tudtam, hogy űrszőrről beszélt, csak hogy hiába próbáltam megkeresni. Hanem az úr úgy látszik látta őszinte szándékomat, és megkegyelmezett rajtam. A már hála, ma már az udvari nemesség is rendeli a képeimet. És újra van mennyasszonyom is. Egy óra való kedves leány, ki maga is tehetségesen fest. Nincs nagy hozománya, de már nem is űzöm a jó partinak számító szoknyákat. Már ilyen hívják. Tudom, hogy maga csak egy elkényeztetett ficsúrként emlékszik rám. De így el megtanultam a leckét. Sophie mély levegőt vett. Bár még mindig képtelennek érezte magát a megbocsátásra. Azt, hogy Fragonard őszintén megbánta tettét, nem vonta kétségbe. Erre elég bizonyítékul szolgált egykor oly magabiztosan csillogó szemének megtört fénye. Elhiszem, hogy maga már nem ugyanaz az ember, aki akkor volt. Ahogyan én sem vagyok, ugyanaz a lány. És bizonyára űrszülsem. sem. Istenem! Ha legalább sejthetném, hol lehet? Én még mindig nem adtam fel, hogy egy nap megtalálom őt vagy a gyermekemet. Pedig ahhoz kisebb fajta csodára lenne szükségünk. Miért, madmazel? A mi kettőnk találkozása itt, a Versályi park közepén, nem egy valódi csoda. És ahol egy csoda akad, ott könnyedén előfordulhat még egy. December végére az idő borúsra váltott, és vele együtt Pompadour Márkinő apartmanjában is nyomasztóvá vált a hangulat. Ez volt az az időszak ugyanis, amit az asszony a legnehezebben viselt. A szeles, esővel, havas esővel beköszöntő hideg. A szokásosnál jobban is meggyötörte az egészségét. Ráadásul az osztrák szövetség híre, melynek részleteit is letisztázták a messzi Bécsben, közfelháborodást váltottak ki éppen úgy, ahogyan azt Abel de Márinyi megjósolta. Soha ilyen mennyiségben nem keringtek Párizs utcáin a márkinőt, gyalázó pamfletek, és egy-két jútét léleknek mindig volt ráérkezése, hogy a kegyencnőhöz is eljusson belőlük néhány. Egyik reggel például a szalvétájából esett ki egy gúnyrajz, amin ő Frigyes király szukakutyájaként szerepel amint ketrecbe zárva átadják az osztrák császárnének rajta a felirattal: Vigyázzon, ki ne engedje, mert magának is a kezébe harap. A márkinő valóságos idegrohamot és sírógörcsöt kapott a pamflet miatt. S Szofinak jó egy órán át kellett nyugtató olajokkal masszíroznia a halántékát, hogy megnyugodjon kissé. A lány számára mindez azonban azt is jelentette, már innyi két hónapon belül visszatér az országba, és ő végre kiköltözhet abból a beteges aranykalitkából, ami Versailles tulajdonképpen volt. És ahol a hangulatot a karácsonyi ünnepségek sem dobták fel, legalábbis nem a Márkinélak részének környékén. A király ezt az időszakot a családjának és hivatalos ünnepségeknek volt kénytelen áldozni. Így kevesebbet lehetett a kegyenc nőjével, akit egyébként is mind inkább hanyagolni kezdett a tél folyamán. Pedig azelőtt minden délutánt és gyakran az estét is együtt töltötték, mielőtt az aznapi szórakozások megkezdődtek volna. Ilyenkor a Márkiné mulatságos történetekkel szórakoztatta a királyt, vagy épp a párizsi lapok bűnügyi híreit olvasta fel neki, melynek hátborzongató eseteit maguk próbálták meg Az asszony ezer és egy módot ötlött ki az idők folyamán, hogy Lajos búskomorságra hajló gondolatait elterelje. Egyik legeredetibb ötlete éppen az volt, hogy a királyi titkos rendőrség által begyűjtött levelek legmulatságosabb vagy épp legszaftosabb részeit felolvasta az uralkodónak. A királyi cenzúráról pusmogtak ugyan, de létezéséről biztosan csak kevesen tudtak. Így a nemesség nem röstelte legbensőbb ügyeit is papírra vetni, és úgy útjára bocsátani rokonai vagy barátai számára. Ezáltal aztán a király és a márkinők ketten lettek a legjobban értesült plegykaforrások az udvarban. Azonban 15. Lajos egyre ritkábban bukkant fel kegyence szalonjában hogy eme ártatlan vagy épp különc hódoljanak, így aztán mind többen kezdtek újfent Madame de Pompadour kegyvesztéséről pusmogni. Ami viszonylag gyakran megesett az udvarnál, de Sophie számára úgy tűnt, ennek van is némi alapja. Mindezeket a fejleményeket egyébként megért a nak is, akivel rendszeres levelezésben álltak. Az ő postáját, minthogy azt rendre a márkinő leveleihez csapta, nem vizsgálták a titkos rendőrök, így nyugodtan hangot adhatott benne aggodalmának. Egyebekben jól vagyok, és nem szenvedek hiányt semmiben, kivéve a te társaságodat és a szabad életet, mit pár is tesz lehetővé számomra. Bumon ő eminenciája, és a fenségek egyébként azóta rám se hederítenek, úgyhogy... Hazatérteddel én is visszaköltözhetek otthonomba, ahol ugyanúgy várlak majd ölelő karjaimba. Csókol, a te Éppen csak letette a lúttollat és behintette homokkal a papírlapot, amikor kopogtattak az ajtaján. Madame Branca volt az, aki kezeit tördelve közelített felé. Mi történt, Madlen kedves? kérdezte Szofi, aki egy ideje már közvetlenebb hangnemben beszélgetett a társalkodónővel. Szofi, fent a segítségedet kérném is, ezúttal is egy igen kényes ügyben. Fél órával később Szofi újra a szarvasparknak nevezett ház ajtajában találta magát. A viharos szélben csak úgy rebdesett körülötte a köpenye, még a hintótól az ajtóig vezető rövid utat megtette. Mikor belépett, ugyanaz a komorna fogadta, mint a legutóbb. Szerencsére már elállt a vérzés. Mondta, míg átvette sophie a köpenyét és a kis dobozt, amelyben az a gyógykészítményeit hozta. Talán már túl van a veszélyen. Azért mindenképpen vessen rá egy pillantást, ha volna olyan jó. Nem értem. Morgolódott Szofi, és elindult a lépcsőn. Ha ennyire súlyos volt a helyzet, miért nem küldtek ki ne doktorért? Mi küldtünk, szepegett a komorna, de a márkinő ő nagysága nem engedte, hogy ide jöjjön. Hogyan? Torpant meg Szofi, és visszafordult a lépcsőn, hogy az őt lámpással követő nő szemébe nézzen. Miért tett volna ilyet a márkinő? Hát, tetszik tudni, ő felsége mostanában igen sokat időzik Valentin kisasszonynál. Kérem, ezt senkinek el nem mondja, de azt hiszem, a nagyságos asszony nem bánta volna, ha szegény belehal a vetélésbe. Igaza van, szólt szigorúan Sophie. Ilyesmire még csak ne is gondoljon, és főleg ne mondja ki hangosan. Menjünk, nézzük meg ezt a Valentin kisasszonyt. A következő pillanatban felért a lépcső tetejére és benyitott a már ismerős szobába. Az ágyban véres lepedők között egy izzadt, sápat fiatal lány pihegett, és a következő pillanatban a komornának kellett szofit megfognia úgy megtántorodott döbbenetében. Az ágyban fekvő lány, a király új kegyence nem más volt, mint űrszül löpeti. Míg a kezelés tartott, a két lány nem szólt egymáshoz. De egymásra nézni sem nagyon mertek, nehogy felhívják magukra a komorna figyelmét. Az úgy látszott elhitte, hogy Szofit csak valami váratlan rosszul kerítette hatalmába, azért tántorodott meg a szobába lépve. Őrszülnek pedig volt annyi lélek jelenléte, hogy volt barátnőjét meglátva egy erőtlen nyögésen kívül, nem mutatta döbbenete jelét. Szofi mindössze egyszer pillantott lopva a másik arcára. A lány még mindig hibátlan szépség volt, s baba szerű vonásait is előnyére érlelte meg akkor. Ugyanakkor porcelánkék szeméből olyan fájdalom áradt, amiből Szofi érezte, igen sokat szenvedhetett az elmúlt években. Rendben lesz a lány? kérdezte egy idő után a komorna. Igen, felelte Szofi. A vérzés már elmúlt, így a veszély is. Minden esetre hagyok itt fűszva kérek teát görcsakoldására, és egy olajkeveréket. Holnap készítsen ülőfürdőt, és cseppentsen belőle tíz cseppet a vízbe. Hanem megtenné, hogy most magunkra hagy kérem. Ugyan minek? vonta fel a szemöldökét a nő. A hölgynek némi elővigyázatosságot kell gyakorolnia az elkövetkező időkben. Erről szeretnék vele beszélni. Négy szem közt. Néhány perc mindössze az egész. A komorna végül kelletlenül távozott. Amint becsukódott mögötte az ajtó, Sofit és űrszült egyazon lendület vetette egymás karjaiba. Úgy ölelték egymást, mintha elszakított testvérekként találkoztak volna újra. Szofi! suttogta űrszül. Hát nem álmodom. Nem, ez nem álom, hüppögte Szofi, és Kisi eltolta magától barátnőjét, hogy megszemlélhesse arcát. Ó, Istenem! Hogy megváltoztál? Te is! De az Istenért nincs sok időnk. Mond el, hogy kerültél ide. Ezt én is kérdezhetném. Azt mondták, te vagy a Márkinő fő parfümmesternője, aki gyógyítani is tud. Igaz ez, hogy Madame Pompadour szolgálatában állsz? Nem állok a szolgálatában, de jelenleg az ő vendége vagyok a kastélyban, igen. Tehát, hogy kerültél te oda? Egyáltalán hogyan menekültél meg a hóhértól? Annak idején a legvadabb plegykák kaptak szányra arról, hogy... Igen, tudom, de most nem ez a lényeg. Inkább te mondd el, hogy kerültél ide. Hogyan lettél a király szeretője? Ó, Istenem, Sofi, az egy rettenetes, hosszú és fájdalmas történet... Azzal őrszül elmesélte, hogy miután az apja száműzte Draginyom mellé, ahol egy barátja vidéki házában, világra hozta gyermekét, őt elválasztották újszülöttjétől. Akárhogy sírt és kérlelte az asszonyt, akit mellé rendeltek, az kíméletlenül kitépte a kislányt a karjai közül. Még csak azt sem volt hajlandó elárulni, mi lett a sorsa. Annyit vetett oda, hogy a gyermeket, aki a kerestségben a Veronik nevet kapta, egy szoptatós dajkára bízták, és pár hét múlva beadják egy környékbeli árvaházba. Ezután visszakerült grázba az apjaházába, de ahogyan Fragonár is mondta, nem bírta sokáig a folyamatos megaláztatást. Állandóan csak vert gyalázkodott, gyalászkodott, mesélte semmibe meredő tekintettel. Azt mondta, kötözni való Bolond volt, hogy a megmentésemre Áldozta a vagyonát És hogy hagynia kellett volna Hogy felkössenek Aztán nem bírtam tovább És megszöktem Éhes voltam A cipőm három nap után Elkopott, úgy, hogy szinte semmi Nem maradt belőle Így vonszoltam magam Egészen kotinyákig Ott egy gazda megszánt És adott élelmet és vizet meg két éjszakára szállást a pajtában. De nem adta ingyen. Őrszül elfordította a tekintetét, Míg arcán könnyek kezdtek peregni. Aztán tovább indultam, De továbbra sem tudtam hová. Az úton később felszedett egy férfi, Aki sört szállított mond Akkor eszembe jutott, hogy ott él édesanyám tejtestvére, vagy legalábbis ott élt, mikor anyám meghalt, és ő eljött a temetésére. A férfi elvitt a kocsiján, de ő is megkérte az árát. Mikor a városba értem, tudakozódtam az asszony után, akinek csak a nevét tudtam. De mire megtaláltam a házát, csak a szomorú hír fogadott, hogy évekkel ezelőtt meghalt. A gyerekei meg soha nem is hallottak rólam. Így szóba sem álltak velem. Újra ott voltam az utcán. Egyedül, éhesen, ahol éjszaka bűnözők járták a sikátorokat. De én megfogadtam, hogy soha többé nem hagyom, hogy egyetlen férfi is hasznot húzzon a nyomoromból. Csak hogy, Szofi, a lányit megragadta barátnője kezét, és könyörögve nézett rá. Meg kell értened. Nem tudom neked, milyen sorod volt az elmúlt években. De ha nem tudod, milyen az éjség, akkor nem értheted a kétségbeesést, ami annak a nőnek a karjaiba hajtott. – Drága űrszül! – szorította meg a lány karját, Szofi. – Kérlek, soha ne hit, hogy bármiért is elítélek. Azok a férfiak érdemelnének megvetést és büntetést, akik kihasználták a helyzeted. – De mond tovább, kérlek, miféle asszony volt az, akit említettél? – egy bordély tulajdonos nő. Két évig éltem nála, már ha életnek lehet nevezni azt a borzalmat. Alig hagyott a lányainál annyi pénzt, Hogy ételre fussa. A többit mind elszedte tőlünk. Közben nem csak a szállásért, De még a hideg vízért És minden tönkretett lepedőért Is pénzt számolt fel. Így előbb lettem az adósa, Vagy inkább az adós rabszolgája, Hogy sem észrevettem volna. Sosem szabadultam volna tőle, ha nem jár arra a zsíj mester egyik embere. Hogy kinek az embere? Zsíj mesteré. Az igazi nevét sosem tudtam meg. Minden esetre ő egy párizsi bordély tulajdonos, aki időről időre szétküldi az embereit az országban, hogy hozzon el neki olyan lányokat, akik... akik... igen... akiket kifejezetten nagy szúrakoztatására szórakoztatására szán... Azaz, nem csak szépek, de tudnak viselkedni, vagy esetleg műveltek is. És te ennek a zsímesternek a házába kerültél? Igen. Az a boszorkány ott, Montpelében, úgy adott el neki, mint egy darab húst. És mégis hol van ez a ház? Azt nem tudom. De szép ház volt, elegáns, finom bútorokkal berendezve. A nagy termében gyakran gyűltek össze mindenféle urak, hogy együtt vacsorázzanak, vagy kártyázzanak. Ilyenkor nekünk kellett szórakoztatnunk őket. No meg ágyra menni velük. Szép, nagy baldahínos ágyai és vörös bársonnyal borított hálószobái voltak zsímesternek. De oda csak férfiakkal mehettünk. Mert hiába volt nagy az a ház. Minket, lányokat a padlástérben tartott összezsúfolva, Ahonnan csak akkor jöhettünk elő, ha az orvos jött megvizsgálni. Vagy kuncsaf térkezett, vagy pedig a mester estét rendezett. Olyankor kisubickoltak minket, és ránkadták azokat az elegáns ruhákat. Amúgy rongyokban jártunk. De Zséj legalább rendes ételt adott, és nem vert minket össze rendszeresen, mint az az asszony Montpelében. Szofi összezorította a szemhéját, de hiába. A rettenetes képeket, amelyek űrszül leírása alapján elevenedtek meg előtte, nem tudta előzni. Hirtelen átölelte barátnőjét, akit újra rázni kezdett a sírás. És azután mi történt? Kérdezte, amikor űrszül kissé megnyugodott. Egy nap rámadták a legszebb ruhámat, és rábíztak egy férfira. Zsímester azt mondta, vele kell mennem és válaszolnom a kérdésekre, melyeket majd feltesznek nekem. Egy palotába vittek a város másik végén. Legalábbis azt hiszem, mert sokat zögykölöttünk. Ott egy másik férfi várt rám, püspöki viseletben. Nem mondhatnám, hogy meglepődtem, hiszen sok eminenciás megfordult Zsímester házában. De ez nem lefeküdni akart velem. Azt kezdte kérdezgetni, hogy igaz-e, hogy tudok írni és olvasni, és hogy a latint is beszélem. Mondtam neki, hogy igen, hiszen az apám könyvkötő és nyomdász volt, aki sokat okított. Aztán meghagyta, hogy jöjjek ide. Ide, ebbe a házba, ahol egy nagyhatalmú urat kell majd boldoggá tennem. De ami különös volt, hogy meghagyta, hogy ne csak testben, de lélekben is tegyen boldoggá. Hogy szórakoztassam, meséljek neki vicceket, érdeklődjem, ahogy létéről. Hallgassam meg, ha magáról mesélne, vigasztaljam, ha szomorú. Legalábbis így hagyta meg Búmon püspök. Búmon püspök? kérdezett vissza Szofi, bár nem igazán lepte meg a történet ezen fordulata. A férfi nyilván rájött a Márkéné taktikájára hogy direkt olyan lányokat válogat össze, akik sosem tudnák hosszú távol lekötni az örökké szórakoztatásra és változatosságra vágyó királyt. Ezért aztán szereztek neki valakit, aki többet tud nyújtani, mint az alkalmi szeretők. – Ha nem Szofi – szakította félbe űrszül barátnője Néma töprengését –– akkor ezek szerint ez a férfi, aki ide jár – maga a király? Őrszül, én. Nem, ne is mondj semmit. Nem akarom, hogy bajba kerülj. Az előbb már amúgy is elszóltad magad. De különben is sejtettem, hogy erről van szó. Tudod, Zsímester házában plegykálták, hogy a király csak fiatal lányokat, méghozzá szüzeket választ alkalmi ágyasul mert fél a fertőzésektől. És amikor Bumon idehozatott, rám parancsolt, hazudjam azt az ügyfélnek, hogy mindössze tizennyolc éves vagyok, és egy elárvult polgárleány, aki pártfogót keres. Mi több? Szűz. És hogy akkor majd gazdagasszonyként távozhatom innen. Feltéve, ha nem esem teherbe, mert akkor a király egy ideig nem közeledhet hozzám. Te jój, őrszül, sápadt el, Szofi. Mit tettek ezek veled? Szofi a legrosszabbtól tartva meredt a sarokba hajított véres lepedőkre, de a barátnője gyorsan megfogta a kezét. Nem, nem tettek semmit. Ez a gyermek magától ment el. Hála az úrnak. Mert ha nem teszi, hát kikapartatták volna belőlem. Ezt világosan tudtam adták. Ez iszonyú. Háborgott, Szofi. Ez a hely. De mondd, a király. Ő legalább nem bánt téged, ugye? Nem. Ő mindig kedves velem. Ráadásul egyre gyakrabban keres fel. Felelte űrszül. Talán ezzel megmagyarázva pompador már kinő könnyeit is. És Istenemre... Olykor tényleg inkább csak beszélgetni akar velem. Könyvekről, vagy más dolgokról. Szegény apám, ha tudta volna, hogy ezért tanítat, hogy királyi szajhát csináljanak belőlem. Gyakran megbántam, hogy annak idején megszöktem tőle. Inkább viseltem volna el a verést, amit tőle kapok, mint idegen, ocsmány férfiak érintését. De akkor még nem sejthettem, milyen ordas hely a világ egy magányos nő számára. És ő igen kegyetlenül bánt velem. Igen, azt hallottam, hogy kegyetlenül bánt veled. De vele sem bánt kegyesen a sors. Nem sokkal a távoztod után meghalt. Meghalt? De hát honnan tudott -e ezt? Őrszül, én nem rég. Jaj, el sem hinnét, kibebotlottam. De Sophie nem fejezhette be a mondatot, mert benyitotta a szobába a komorna. Elnézés, de a kocsis szerint ideje visszaindulniuk. Hogy ne? Már mindent megbeszéltünk. Felelt Sophie fennhangon, majd űrszülhöz fordulva suttogva hozzátette. Ne félj, elintézem, hogy kiszabadulj innen. Hogy, hogy elintézed, hogy kiszabaduljak? Nézett rá a nyomdászlánya elkerekedett szemmel. Ne aggódj, kitalálok valamit. Bíz bennem! Majd Szofi hangosan hozzátette. Ha minden előírást betart, nem kerül többé ilyen helyzetbe. No, Isten áldja, kedves! Azzal a komorna nyomában kisietett a szobából. Másnap úgy bóklászott fölz alá a lakosztályában, mint egy alvajáró. Mikor a márkinő hivatta, arra hivatkozott, hogy kissé meghűlt, és nem szeretné megfertőzni a madámot. Egyelőre nem akart találkozni vele. Akiben nem tagadhatta, némileg csalódott. Eddig ugyanis bele sem gondolt, hogy micsoda ára lehet annak, hogy az asszony meg tudja őrizni a király plátói szerelmét, és hogy a szarvas park milyen emberi tragédiákat rejt. Súlyosabb történeteket, mint szegény Ómörfi esete, aki legalább megszülhette gyermekét, és akit később, mint azt a plegykákból megtudta, gazdagon kiházasítottak. Nem úgy, mint őrszül, akit képesek lettek volna egy piszkos kezű bábalszonynak kiszolgáltatni. Már ez nem a Márkiné bűne volt, hisz nem ő hozatta űrszüllöpet a szarvasparkba, és nem ő kívánta az ott létét, de akkor is. Az, hogy nem engedte el hozzá kine doktort, ez egyszerre volt számára hihetetlen és mégis hihető. Hiszen a Márkinő jó lélek volt, ebben szófi biztos volt, ahogy abban is, hogy a király szerelméért bármire képes. Mindazonáltal átmenetileg nem tudott volna úgy találkozni az asszonnyal, hogy az nem olvassa le arcáról rosszallását. Viszont még aznap küldetett Frágonárért, aki bosszúságára éppen vidéken tartózkodott a mennyasszonya családjánál, hogy az esküvő részleteit egyeztessék. A király és a márkinő pedig kihasználva az első enyhe februári napokat elutaztak kompienybe. Ezek a néhány napos kis kiruccanások, vajázsok, ahogyan ők nevezték, hozzátartoztak lajos szórakoztatásához. Szofi kihasználta az alkalmat, hogy újra találkozhasson űrszüllel, de a komorna, akinek talán feltűnt hosszas privát beszélgetésük, nem engedte be a házba, mondván: A beteg szépen erősödik, nincs szükség a szolgálataira. Szofi ezután egy vid vitt barátnőjének, amit az asszony ugyancsak anélkül vett át, hogy beengedte volna a házba. A lány csalódottan tért vissza a kastélyba, de nem ment vissza az épületbe. Inkább sétára indult a kertben, hogy kitalálja, hogyan segíthetne űrszülön, amikor valaki a nevét kezdte kiáltozni? Ahogy megfordult, megkönnyebbülten látta, hogy fragonár közelét felé. Madame, mondta a férfi, amikor odaért hozzá. Csak most értem vissza versailles de amint megkaptam a levelét, ide sihettem. Azt írta, halaszthatatlan dologról van szó. Igen, mondta Sophie, és kicsit távolabb vonta a férfit. A kapu behajtótól nem messze álltak, ahol a park és a kastély fő lépcsője között mindig sok férfi és nő nyüzsgött, és nem akarta, hogy kihallgassák őket. – Figyeljen! Mit szólna, ha azt mondanám, hogy most módja nyílik rá, hogy egyszer és mindenkorra jóvá tegye a vétket, amelyről a múltkor beszéltünk? – Jóvá tenni? Egyszer és mindenkorra? Hogyan volna az lehetséges? – úgy, hogy űrszül, itt van. Mi? Úgy érti itt a kastélyban? Nem, hanem a szarvasparkban. Ő ugyanis a király új szeretője. A festő tátott szájjal hallgatta Szofi beszámolóját, melynek végén csak ennyit bírt kinyögni. Uram, irgalmaz, Hogy lehetséges ez? Hogy éppen itt talált rá ez. Nem maga mondta épp, Hogy ahol egy csoda előfordul, Ott kettőnek is van hely? Istenemre, Jósnak kellene állnia. Na de ez akkor is! Hátborzongató ez a rengeteg véletlen. Szerintem nem véletlen. Az úr alig, hanem direkt rendezte így, Hogy módunk legyen megmenteni űrszült a sorsától, maga pedig jóvá tehesse régi hibáját. Jó, de mégis hogyan. Ha a lányt bumon püspök ő eminenciája vitte a szarvasparkba, és a király kedveli a társaságát. Ugyan hogyan érhetnénk, el, hogy elereszék onnan. Ezen még gondolkodom. Addig is van valami, amit tehetne. Mi lenne az? A gyermek. A. Maga gyermeke. Azt mondta őrszül, nem tudja, mi lett vele. De ha az az asszony igazat beszélt, akkor egy draginyon környéki árvaházba vitték. Megpróbálhatná felkutatni. Véroniknak hívják, és úgy öt éves lehet most. Ó, oh, Sophie! Ha szegény teremtés árvaházba került, alig ha élte meg az egyéves kort. Szörnyű állapotok uralkodnak ilyen helyeken, főleg a kisbabákra veszedelmesek. – Most akar segíteni őrszülöm, vagy nem? – dobbantott Szofi. – Persze, hogy akarok. – Akkor ne kifogásokat keressen. Nem tudhatja, hogy a gyermek éle vagy sem, amíg oda nem megy, és ki nem deríti. – Igaza van. Holnap valamilyen ürügyel elkéreckedem az udvarból, és délre utazom. Ha nem, ha megtalálom, akkor mi lesz? Visszaadjuk őrszölnek, hogy anya és gyermeke együtt lehessen végre. De ha ő a szarvasparkban él, akkor az bízza rám? Valamit csak kitalálok, hogy kihozassam onnan. Ekkor azonban begördült a kapun a kompienyből éppen visszatérő királyi menet, amely megállt a fő lépcső előtt. Az udvaron tartózkodók meghajoltak, mikor a király és a trónörökös kiszálltak hintajukból, míg a márkinő az őket követő fogadból került elő. Szofi még messziről is látta, hogy sápadt és beteges az arcszíne, amiből arra következtetett, hogy a voyás sem hozta közelebb a királyhoz. Mi lenne, ha beszélne a márkinővel? kérdezte hirtelen Fragonár. Nem lehet. A múltunk titkaiba még őt sem avadhatom be. Nem is kellene. De biztosan sokat gondolkodott már azon, hogy miként üzze ki űrszült a szarvasparkból. Ezen a ponton közös az érdekünk. Hmm, morfondírazott Sophie. Talán érdemes megkérdeznem, hogy... Istenem a király! A hintók felé mutatott. Egy ismeretlen férfi lendült előre a parkban lézengők közül, hogy az uralkodóra vesse magát, aki még mindig a hintajánál állva beszélgetett fiával. A következő pillanatban a férfi kezében megvillant egy penge, Lajos fájdalmasan felkiáltott, majd összeesett a kavicsos felhajtón.